Про очману, скажи щось, то будеш піввіку видихати лихо. І по-друге подумалось, у таку годину відбіються погань навіть від кундрика. Та видать не відбіялось. Сагайдак повів плечем і сам себе запитав. Тоді не знаю, чого він так настирно просився в партизани. Теж знайшов вигоду, щоб в армію не взяли. Кундрик без вигоди кроку не ступить. А це почув, що гримить. І в нору. І ще не знати, як і яким він буде, коли вилізе з нори. Боїтесь? І сам боїться вимовити те, що нагло зупинилось у думці. Зради. Опасаюсь спідленого. Піти до нього? І Саламаха стиснув кулаки, і ще більше зламились темні піддашки брів. «Заждіть, ще подумаємо над цим, щоб потім Зінові Васильовичу не було пізно похмурніли близнята. Що їм сказати, молодим зеленим? Я сам навідуві до нього. Вам людніше». Обнявшись, вони прощаються. Близнюки і Саламаха повертають на дорогу, а Сагайдах ще довго проводжає їх поглядом. Ось і крути мізки, та решитуй здогади, хто ж цей кундрик. Боягус, що ти в цем в закуток, чи боягус, що може продати всіх. От і до нього, «Ніби не мав тебе інших турбот!» І Сагайдак легким, не кроком від Елісами переходить по Нівичині худобою в речки, оминає магазинникову селю і виходить на шлях. Бо з нього проскочило кілька машин з піхотинцями. Це до фронту. А від фронту прийшла санітарна, в якій лежали і сиділи поранені бійці, і кров червоніла на їхніх свіжих бентах, і болі повбивались у їхні юні обличчя. У селі Балин Зіновій Васильович допитався до оселі Кундрика. Вгородженому воринням садку він побачив дівчину, якої на смаглявому виду так несподівано зоріли виразні сірі очі. Чорнявка мала на ногах легкі поморщені постолики, а на голові якесь барвисте заливайлечко. Звідки б йому взятись у селі? Щось зворушливе було в усій її тугій, доладній постаті, в ображених припухлих устах, у погляді, де перегойдувались задума зі смутком. Здрасту, дівчина!» «Драстите і вам!» Вклонилась, підійшла до огорожі чорнявка. «Ви до нас?» Тоді захотів двір. «Коли так просиш?» Посміхнувся Сагайдак, відчинив хвіртку і зайшов на широке дворище, де все і велика під синком хата, і клуня, і стайня, і комора, і рохкання в хліві говорили про достаток. «А де твій батько?» «Ви ж кого питаєте?» Чогось сполохались вії, сполохались ямки на округлому виду. Власа Кундрика. Це мій чоловік. Сором'язливо спалахнула темними рум'янцями смаглявка. Чоловік? Та не може бути. Розгубився Зіновій Васильович. Я ж? Я в нього третя жінка. Сумно півголосом сказала і скинула з голови свою химерну латку-шовку. Чи не цим та іншим ганчір'ям? Спокусив твою молодість підстаркувати дідько. І не думайте, що є така молода. Вже має 24 роки. От ніколи не сказав би. Хтось пройшов вулицею і впізнав товариша воєнкома, поздоровкався і позаздрив Ольді, що має такого гостя. Ви товариш воєнком? здивувалась, господиня сплеснула руками. А те ж тоді мій. Оце ж я й хотів у тебе дізнатись. Пильно дивиться на молодицю.